sonra müəllif e, kesin növbəti bölmə bölmə də bə e, menqal innelimən huval əmal deyir bu bölmə də ondan ibarətdir. Kim ki deyir ki həqiqətən də iman özü, yəni əməldir. Yəni iman və müəllif burada bu sözü işlətməklə, yəni bu baba bu adı verməklə onu qeyd etmək istirir ki, yəni bu etiqad əhlüsünnənin etiqadıdır. Yəni əhlüsünnənin etiqadı Ə e, iman dedikdə təkcə lüğəti mənada təsdiq demək deyil və ya təkcə təkcə e, zahirən ləfsi tələfüz edib əməlləri tək etmək deməkdir. Baxmayaraq ki onların sözlə dediyi özü də nədir? Əməldir. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi iman bir şey deyil, onun bir şeyindən tutaq yapışaq. İman üç şeyi özündə əks etdirir. Üç şeyin vəhdətini özündə birləşdirib iman əmələ gətirir. Və onlar qeyd etdiyimiz kimi biri-birindən ayrılmazdır. Və biri-birindən hissiyinə olmaz. Onlar üçü bir yedə nəyə təşkil edir? İmanın həqiqiliyini yəni təşkil edir. Və müəllif də burada deyir ki, e, həqiqdən də kimlər ki, deyirsə ki, iman özü nədir? Yəni, özü əməldir. Yəni, iman dediyi də bir başa nə nəzərdə tutulur? Əməl özü nəzərdə tutulur. Sonra müəllif bu bölməyə üç sörd ki. Və atilik cənnətə vələt olurdunuz, öyrətdimüha bəma kon tum təamalun. Odil cənnətdir ki, siz onun varisi oldunuz. Nəyə görə? Etdiyiniz əməllərin müqabilində, yəni səbəbi ilə. Və zahirən belə görünür ki, cənnət insanın elədiyi əməlin əvəzidir. Amma əslində və bir rivayətdə hədisdə gəlib ki, heç kim cənnətə əməli ilə daxil olmayacaq. Və bu ayəni ay, götürəndə isə deyir ki, o cənnət için elədiyiniz əməllərə görədir. Və hədisə isə deyir ki, heç kim cənnətə e, e, əməli ilə daxil olmayacaq. Bu iki dənə zahirən, ayrı-ayrı mənanı birləşdən səbəb odur ki, ispat olunan, ispat olunan əməl, yəni cənnətə giriş, məhz e, əməlin özü deyil, əməlin özü deyil, e, əməl sadəcə səbəbdir. Amma ilk giriş üçün nə lazımdır? Rəhmət aydındır və ilk giniş cənnətə nə Allahın rəhməti ilə indir. Və ispat olunan, qəbul olunan əməldir və o da Allah subhanətə alanın rəhmi ilə qəbul olunan əməldir. Və inkar olunan isə birbaşa əməlin müqabilində cənnəti istəməkdir. Nedir ki, e, bizdən əvvəlki ümumiyyətlərdən birinin yəni qıssasını biz bilirik, məşhur qıssadır ki, bir insan 500 ilə qədər nə inir? İbadət edir. Və qiyamət günü soruşanda ki, səni adliyimlə imtihana çəkim, yoxsa rəhmətinlə nə deyir? Deyir adliyimlə, adliyimlə, ya Rabbi. Niyə görür, o fikirləşir ki, bu adam 500 il ibadət eləyib, bir dənə asılı eləməyib, gecələr ibadət gün üzər oruç tutub. Yəni, özündə bu əməlin ilinə görə kifayət qədər sahib qazandığın dərk eləyir, zənn eləyir. Və Allah s.ə. onu bildirəndə ki, rəhmətləri adilə, deyirə adilə, yəni o elə zənn eləyir adili rəhmətləri üstün olacaq. Və Allah s.ə. deyir ki, heç bir müayinə yox, deyir. onun gözünün birini qoyun bir gözünə və əməllərini də bir gözünə və gözünün nurunu olur ağır ger. Onda Allah susur ki, onu cəhnnəmə vasil el. Və sonra onu sürütdüyəndə, yəni mələklər onu dartıb aparanda deyir: "Ya Rabbi, rəhmətin, rəhmətinlə" və sonra Allah osmadan onu öz rəhmətiylə, yəni cənnətə daxil elir. Və bildiyimiz kimi, cənnətə ilk gediş nə ilədir? Rəhmətlədir. Nədir Dedir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurduğu kimi deyirlər: "Ya Rasulullah, hətta sən də, deyir, hətta mən də." Hətta Məhəmməd Peyğəmbər Allahın rəhmətiylə, yəni girəcəyi elədiy Əməllə nə deyil? Sadəcə cənnətə giriş Allahın rəhməti ilə deyil, amma səbəb də nə deyil? Səbəb də, yəni əməllərdir. Və bu hədisə də Allah Osmanlı buyuruyor ki, o cənnətdir ki, siz ona varis oldunuz, nəyə görə? etdiyiniz əməllərin səbəbiylə, yəni onların, yəni ə, o səbəb oldu əməlləriniz səbəb oldu ki siz həmin cənnətlərə, yəni varis, yəni oldunuz. Və sonra müəllif başqa ayəni gətirir ki, və buyurur ki, "Vaqal iddatun min ehli l-ilm fi qaulə təala, fa rabbika lə nesəlanə mu'jman əmmə kənu ya'malun an Və müəllif buyurur ki, və bir çox el-məhlinin e, bu ayənin təfsində dedikləri kimi, deyil, e, sənin Rəbbinə ənd olsun onlar hamısı soruşulacaqlar, nə haqqı, nə əməl etmişlərlərsə. Etmişlərlə, və bu ayədə isə müəllif buyurur ki, yəni nə barədə? Dillə ilə kəlməti barəsində. Yəni, e, hər bir şəxs, Bu, la ilah ilallah, yəni kəlməsi haqqında sorumlu olacaq. Və Məlif burada buyuruyor ki, bir çox əhl ilim, -il yəni onlar kimlərdir? Onlar, Ənəs ibn-i Malik, radiyyələni İbn-i Ömər və Mücahid və Abdurazəq və bir çox alimlər, yəni bu ay, yəni o cür təfsir edirlər ki, o, la ilah ilallah kəlməsi, yani barəsindədir. Baxmayaraq ki, İmam Nəvə və Rəhmə ki, İmam Nəvə və Rəhmə ki, e, burada deyir, e, orada, Bu soruşulanlar barəsində yir e, lə ilallah olması, deyir, bu, deyir, nədir? Əsasız dəlildir. Orada, deyir, əməllər barəsində soruşulacaq, aydındır. Amma İbn Həcər rəhməllə buyurur ki, və e, deyir, e, İmam-ı Nəvavə o rəyinə o rəddi qaytarmaq olar ki, çünki İmam-ı Nəvavə qeyd etdiyimiz kimi, e, deyir, o, Təfsirçilər qeyd edirlər ki, burada məna, e, nədən soruşulacaqlı bütün insana, bütün bəşəriyyət? Lə ilə Allah kəlməsi barəsində. Amma İmam Nəvar Rəhmələ deyir ki, xeyr, əməl barəsində, ümumi əməllər barəsində və deyir, bu ayəni təhcə xüsusiləşdirilmək ki, lə ilə Allah bu deyir, əsasız dəlidir, əsasız iddiadır. Və İmam İbn Həcər Rəhmələ buyurur ki, İmam Nəvavi o rəddə qayıtanmaq olar ki, bütün ümmətin alimlər ittifaq eləyiblər ki, kafirlər nə barədə müxatibdirlər? Lə ilə ilə Allah barəsində müxatibdirlər. Hamısına xitab olunub. İxtilab nədədir ki, başqa əməllər onlara xitab olunub yoxsa yox bu barədə ixtilaf var və bəzi laborik bəzi sələf alimlərinə görə kəfirlər həm də əməllər barəsində muxatibdir və bəzi alimlər deyir ki, xeyr onlar usullar barədə usullar barədə bir muxatibdirlər, furuallar barədə muxatib deyillər, ancaq bəzi alimə deyir ki, xeyr həm usullar, həm furuallar barədə muxatibdirlər. Nə olsun kəfirdam o ona xitab olunub Əsas onların umumi xitab olunduqları məsələ, ilə ilə məsələsidir ki, bütün alimlər ittifak ediblər ki, e, kafirlər də ilə Allah barəsindən xitab olunublar, aydındır və eyni zamanda əməllər barəsindən xitab olunublar bu ixtilafa görə. Çünki Allah onları, başqa əməlləri onlara xitab etməkdə, necə alimlərin rəyinə görə, ona görə xitab edib ki, onların, E, cəzələrini artırmaqdan ötürü, onların cəhənnəmdə olan cəzələrini artırmaqdan ötürü və İbn, e, İbn Həcər Rahmalı qeyd edir ki, əgər bir ayə barəsində bir alimən ittifak edib isə, ittifakı ixtilafdan qabaq salmaq neynəmək lazımdır? salmaq lazımdır. Bu daha yaxındır ki, ittifaq bir ayədə ittifaq olmuş məsələ ixtilafdan qabaq olmalıdır. Əgər kəfirlərin lə ilə illallah kəlməsi barəsində e, xitab olunmaqları barəsində ittifaq varsa, deməli ayəni ona şamil etmək olar, nəinki ixtilafa. Və eyni zamanda əcməin deməklə hamınıza bir yerdə, yəni burada şəkli olduğu bütün bəşəriyyətən olur, xitab olunur. Və burada e, həm bəşəriyyətə, həm burada həm kəfiri düşür, həm müsəlmanı, həm də müsəlmanı, aydın, yəni həm kəfirlər, həm də müsəlmanlar buna xitab olunublar. Və sonra isə məali buyurur ki: "Limis hada falyəmli al-aamilun". Və buna görə də insanlar nə edirlər? Əməl edirlər. Yəni e, la ilaha illallah kəlməsini görədə nə edirlər? Əmal edirlər. Yəni müəllif qeyd etmək istədi ki, əgər bir kəs la iləh illallah Muhammədən Rasulullah kəlməsini tələffüz edib İslam'a daxil olursa, onu əgər o həqiqətən o kəlməni qəbul edibsə, ondan sonra bu kəlməni ictiqad edib tələffüz edəndən sonra o kəlmənin tələb etdiyi başqa əməlləri də nə etməlidir? O əməllərə tabu olan əməllər Namaz, oruc, zəkat, həc, valideynə yaxşılıq, övlada yaxşılıq, qonşu, haqq, ədalət və ədalət, yəni bütün nə əməllər varsa İslamda, hamısı nəyə tabidir? Lə iləh ilə Allah, Muhammedən, Rasulullah, yəni kəlməsinə. Yəni, əgər kimsə valideynə gözəl davranır, ədalətli insandır və iləxə və s. və kəlmə işədədə yoxdur, İslamda deyil, əməl məqbul olunur yoxsa yox, faydası var yoxsa yox, yoxdur, yoxdur. Niyə görə? Çünki onda əməlin əsli yoxdur. Yəni o əməllər nəyə tabe olursa, o əsil bunda nədir? Yoxdur, aydandır. Və ancaq o ki, qalır ki, onların, yəni o həmin kafilər hansı ki onların İslamları yoxdur. Lə iləhə illəllə Muhammədə rəsulullah kəlmələri yoxdur. Ancaq onların başqa ə, yaxşı əməlləri varsa, insə bu gün bəzi müsəlmanlar deyir ki, daha doğrusu cahil müsəlmanlar, yəni İslamda olanlar onu deməzlər. Cahil müsəlmanlar deyir ki, bax eşsiz şökrü afilər belədir belədir deyə bax düzgünlü yollarda, haqq onlarda, ədalət onlarda vəyniq vəsaira. Yəni o haqqın, ədalətin, düzgünlüyün qabığında Allahu səmad onların o var dövlətini artırır. Onlara nemətin daha da artırır. Onlara verdiyin daha da artırır. Nisə ki Əli İmran surəsində Allahu səmad buyurur ki, elə zənn etməyin ki, biz onlara verdiyimizə görə biz onlardan razıq deyə verilik. Biz onlara veririk ki, qiyamət gün onların elədiyin əvəzinə bir əvəz istəməsinlər. O deməsin ki, Allah, mən sənin o necə bu il məsəl üçün baxırsan UNESCO-lu, nə bilin, bəzi kafir təşkilatlar var ki harada müsəlman ıı, problemləri varsa görürsən, orada dərhal hərəkətlədirlər, yardım eləyilər, zahirən, biz elə zahirən görürüz, amma həqiqətdə ala bilir nə məqsəd, nə siyasət, hansısa orada xristiyanlığı yağlar, başqa nə yerlə onu ala bilir. Zahirən onu görürsən ki, onlar neyin eləyilər, orada yardım eləyilər, aydındır və Cahil müsəlmanlar deyir, görsən, onlar oradadırlar. Müsəlmanlar yoxdur, amcahəm kafirlər oradadırlar. Və onlar elədikləri əmələ görə də Allah nəyəyir, nə? dünyada verir onlara. Ki, artıqlaması ilə, niyə görə? O qiyamə günü deməksin ki, ya Rəbbi, mən sumaldə min dənə balacaq, körpoşağa filan şey verdim, mən əvvəzdən cənnət verir. Allah deyəcə, nə vermişsin? Pul məsələ bu qədər artırmışam. Bu qədər artıq vermişəm. Bu qədər bunu eləmişəm. Yəni o cənnət sən o ələdivin müqabilində deyil. Çünki sən Lə iləhəllə Muhammədən Rasulullah kəlməsini qəbul etmədin, tələffüz etmədin, əməl etmədin. Sən dünyada elədiyin düzgünlüyü, yaxşılığa görə də əvəsini də görmüsən. Aydın necə bu gün məsələn bəzi misalmandır ki, bax o kafir necə yaşır, bu kafir yaşayır. Bax o həmin o dediyimiz adilliyi, düzgünü və hər və vəsayəranın yəni müqabilindədir. Aydındır. Və müəllif də burada buyurur ki, bu kəlməyə görə əməllər də əməl olunur. Yəni, kimsə, ləyə, ləyə, ləyə, ləyə, Rasulullah kəlməsini tələfiz etdi, eytiqat etdirsə, o artıq ıslama dağıl olmuş olur və onun sonra elədikləri əməllərsə məhz həmən usula, yəni tabidir. Sonra müəllif burada hədisi gətirir, Əbu Hurə rədiyə olan hədisini gətirir, buyurur ki, Ənə Rasulullah s.ə.m. su ilə, Əyül əməli əfdəl qal imanun billəh və rəsuli qilə thumma mədə qal əl-cihədü fəy səbii qilə thumma mədə qal həccül məbrur həccün məbrur Sonda Aburəyə radiyyələni e, buyurur ki, Peyğəmbə səhvələni soruşlar ki, ya Resulallah, hansı əməl daha əfzəldir. Və səhvələni ne dedi? El i̇manun billəhi və rəsuli Bax, müəllifində Bu hədisi, bu bölmədə, gətirməkdə məqsədi nədir? İman nədəndir? Əməldəndir. Çünki çox vaxtda görürsən ki, İmam Buxarinin mənhəcindən, üslubundan, yazsına xəbər olmayanlar deyirək, İmam Buxar burada böyə şey götürsə, bunu orada aidiyyəti yoxdur. Buxarda gətirib bunu. Amma şəhətə baxanda, başqa kitablar müraciət eləyəndə və görürsən ki, həqiqdəndə İmam Buxar Rəhmala böyük fəqih olub. İmam Buxar ayrıca fik Ayrıca qayda, yazmıyıq, usul-u fiqh yazmıyıq, imam-ı müxarənin fiqhidə, qaydası da hamısı, bax, bu kitabdır, aydındır. Baxın, görür, yuxarda bölmə gətirmiş ki, inəl iman huvəl əməl, deyir, iman o əməldir, va burada da həmən ədsiz gətirib ki, soruşanda hansı əməl əfizəldir, nə dedi? Allaha və Rasuluna iman belə həmen imanı, əməli müqabilinə ilədi, gətirdi. Və burada müəllif e, qeyd qey edir ki, yəni soğuşurlar ki, ya Rasulullah hansı əməl daha həfzəldir? Peyğəmbərsəm dedi ki, imanun billəhi və rasulü, Allaha və Rasuluna iman etmək. Bu hədis birbaşa onu göstərir ki, əməllərin fəzillətliyi var və ən nəyi var? ən əfzəli var. Fəzillətli var, bir də ən əfzəli var. Və e, bu suallara biz baxsa görərik ki, bu hədisdə Peyğəmbərsəm deyir ki, 3 dəfə soruşurlar, ayrı-ayrı -ayr, şəxslər soruşur. Bir dəfə deyir ki, Allah və rəsuluna iman, ikinci dəfə deyir, Allah yolunda cihad, üçüncü dəfə deyir, həccün məqrur, məqbul olan həcc. Ancaq başqa rivayətdə gəlir ki, e, soruşulmuş hansı əməldə həfzəldir? Buyurur ki, vaxtında qılınan namaz, valideynə yaxşıq eləmək və e, bir çox rivayətdə gəlib ki, qəbul olunan həcc və başqa-başqa başqa əməllər gəlib. Yəni İmam nəvazə rəhməlla qeyd eləyir ki, bütün bunlar Yəni, bir sualın bu cür ayrı-ayrı cavabların olmasının əsas səbəbi də budur ki, yəni orada e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sual verən halı nəyini yiyir? Rəayət eləyir. Əgər bu insan zahirən, görürsən ki, zahiri əməllər var ki, edə, edə bilmir. Biz, biz heç kimi iddiam eləmirik. Yəni, sadəcə hədisə uyğun deyirik ki, məsələn, insan ola bilər ki, e, kimsə bilmir, Amma kimsə maniyə qarşısındır, zahirə mələri də bilməməyinə görə. İndi kimsə bilmirsə, məzurdur. Yəni, Peygamisalın baxanda görəndə ki, bu insan zahirən namazları vaxtında qılmır. Bu insan səhlənkarlıq eləyir, həmşə namazın axırında gəlir, camata tuta bilmir və, və s. Ər bu insanı, bu mühüm əsas əməli qoya-qoya, ona hansı cihaddan danışmaq olar? Və ya da ki, hansı hədizdən danışmaq olar? Çünki namaz... O biri ibadətlərdən fərqli olaraq namaz İslam və Melecə səmədə fərz olunub. Qalan əməllər harda fərzi olunub? Yerdə. Namaz yeganə əməldir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) kimi zahirən şirklə küfrün arasında ayırandır və münafıqlarla də kəfirlərin arasında ayırandır. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) bu kimi bizimlə oğullanların arasında, yəni bizlə münafıqların arasında fəhət namazdır. Yəni, zahirə namaz qıllana görə, hətta qəlbim münafiq olsadı belə, biz onu İslamı nisbət edirik. Amma o namazın təhlkiləsi nəyə qo qoşacaq onu? Küfrə. Çünki zahirə məli nədir? Təhlkilədir. Və yəni zamanda Peyğəməlisən buyurur ki, e, və küfr də İslamın arasında nədir? Namazdır, aydındır. Və bu hədisdə isə Peyğəməlisən buyurur ki, e, hansı əməl əfzədir? Buyurur ki, Allah və Rasuluna iman. Bu onu ki, Allah və Rasuluna iman e, başlıca mühüm, yəni əməldir. Yəni, bütün əməllər məs bu əməlin nəyində deyanıb, arxasındadır. Və yaxud da başqa sözlə deyək, başqa əməllər bu usula tabu olan, yəni əməldir. Əgər bu usul yoxdursa insanda, Allah və Rasuluna iman yoxdur. Amma bu, gündə ümrəyə gedir. İl zəbilə və həccə gedir, zəkat verir. Əməl məqbul, onlar məqbul olmaz. Yox, niyə görə? Çünki o insanda usul yoxdur. Hansı ki, o qalan əməllər bu usula tabe olur. O da onda yoxdur. Və Peyğəmbər (s.ə.s) də bildirir ki, Allahə və Rəsuluna iman etmək və bu əməlin e, başlıcı olanıdır və əsas olan, usul olandır ki, başqaları məhz buna tabi olur. Sonra Peyğəmbər buyurur ki, dedilər: "Ya Rəsulullah, sonra hansı?" dedi: "Allah yolunda cihad." Və Allah yolunda cihad əgər burada e, düzdür, burada cihad. Bu Allah yolunda cihadı bir çox e, təfsirlərlə də yozmaq olar. Burada aid etmək olar bidətçilərlə, aid etmək olar e, müxaliflərlə, aid etmək olar e, necə firqatın buğa var. Yəni İslam dövlətinə hakimə qarşı çıxan e, bu cəmaat ona demək olar. Burada aid etmək olar e, dini mücadilələr. Yəni, xristiyanlara, yahudilərə hüccət qaldırmaq, rəd qayıtmaq, onu aid eləmək olar. Ancaq hansı ki rivayətdə gəlib ki, əl-cihad-ü fiksə bu bir məna olaraq e, kafirlərlə qarşı e, əl, yəni fiziki yəni, döyüşü, cihad nəzərdə tutulur. Hansı ki, bu cihad məsələsi bugünkü günümüzdə çox önəmli bir yəni, məsələdir ki, Biz də çox vaxt iddiam edirlər ki, elmi əhli cihad haqqında danışmır, onunla mənil, amma bu həssində əsaslısız, yəni iddiyadır. Əgər birikəs e, götürdüyü dərsin e, müqabilində əgər o varsa, hökmən onu keçməldi. Amma yox, otursun, dursun, insanların halı, e, zahiri asilər baş alıb getdiyində oturdunuz ancaq insanlara cihad cihad, cihad, cihad, cihad, yəni heç bir onun əsası yoxdur, faydası yoxdur. Çünki Peyğəmbər Salası Ələminin sahabələri o cihad əməlini yerinə yetirməyinə görə onlar bugün ki, biz dediyimiz əşə o boş şeydə, o balaca məsələ, o balaca məsələlə deməyiblər. Onlar o balacaları edə ed ed o pillələri qalxa, qalxa, qalxa o zirvəyə çatdılar ki, hansı ki, artıq onlara cihad fərz olanda onlar Peyğəmbər Salası Ələminin Musanın qövmünün dediyi kimi demədilər. Halbuki bugün cihad iddiasıyla danışanlar istər aksaqqalı olsun, istər cavanı olsun deyəndə yaxşı özü niyə gedmirsən? Yox, məndə, şey, məndə problem var, məndə belə məsələ, məndə uşaq var, filan kər. Yəni, bu, əgər bunu sən özün yerinə yetiribmirsən, sə, bacarmıssansa, sən niyə camatı yalanına sövq eləyirsən? Niyə artıq özün eləmək istəmədiyivi, eləyə bilmədiyivi, əsasız bir şey isən niyə camatı o cür, yəni təliqin eləyirsən? Ümumiyyətdə e, bir çox insanlar cihadın, hətta İslamın 6-cı ərkanı olmağını belə iddia edilir. Amma bu, əsasiz iddiadı və e, hansıq, İslamın 5 ərkanı ki var, bunlar fardul ayındılar, ancaq başqa əməllər xüsusən də cihad özü isə bir mənalı olaraq fardul kifəyədir. Yəni, bir çox insanlar fardul ayını fardul kifəyə məsələsini qarışdırırlar, xüsusən də cihad məsələsində. Amma onlar o sözün arxasında diyananın mahiyyəti dərk eləmir. Niyə görə dərk eləmir? Əgər lügəti mənasına gəlsək, yəni ərəb dili bilən, bu cüzü, bu cüzü tələfiz eləməz. Çünki lügəti mənaya gəlsək, deyir ki, namaz fardul ayındır. Fardul ay nə deməkdir? Hər bir şəxsə fərs. Yəni, e, sən axsaqqalsan, sən cavansan, sən qodasan, sən nə bilim prezidentsən, sən nə bilim kimsən, sən, kimsən, namaz hər bir şəxsə nədir? Fə Və namaz heç kim heç kimin yerinə qıla bilməz. Baxmayaraq ki, hədc eləyə bilər, zəkat verə bilər, sədəqə verə bilər, yerinə əqi kəsə bilər və yaxud da cihada gedə bilər. bir çox əmələr eləyir, amı namaz nəyəməz? Qıla bilməz. Namazı qılıb kiməsə bağışlamaq olmaz. İnsan hətta yataqda, ölüm əyağında, yorğan xəstəsi, döşək xəstəsi namazı nəyəməlidir? Qılmalıdır. Necə? Bağcaldığı qədər. Və bu, bağcaldığı qədər deməyi o deməkdir ki, gör, namaz nə mühüm əməlidir. Və fardulayın da o deməkdir. Aydındır. İndi gəlin bunu cihadan müqayəs edək. Deyək ki, cihad fardulayın da. Fardulay nə deməkdir? Qoca, körpə, uşaq, axsaqqal, ağbicək hamıya vacibdir. Yəni sənin evində 60 yaşında nənən varsa, ona fərzi. Getməlidir çilsən sənə. Və də ki, flan gəzin evdə 14 yaş uşaq varsa, yox biz gəlirik, amma bu əslində gəlməlidir. Vallahi deyirəm, Andos mən bunu isteyəcəyəm üçün demirəm. Mən sadəcə bunu başa salmaq istəyirəm ki, o fardul ayın sözünü də hər kəy o Sözü tələfüs eləməsinlər. Yəni fardul nə deməyidir? Bu gün Amerikada bir nəfər hidayət olsa, bu oyuna fərzi. Bugün, gəlsə, bu inşatlandiyanda kimsiz hidayətə gəlirsə, onun boyuna fərzi. Bax fardul ayın bu deməyidir. Amma İslamın qaydasına görə cihadın hökümünədir, fardılı küfədir. Fardılı küfə nə deməkdir? E, cənazə namazı kimi. Bir qism qalxsa, o bir qism nəyir? Düşür. Ancaq e, namaz isə, e, cənazə namazdan fərqli olaraq isə cihadın başqa bir üstünlüyü var ki, cihad hərdən fardılı ayında ola bilir. Necə fardılı ayında ola bilir? Hüseyinə Rəhamə Allah, Riyad olsunla bunun bir çox şərtlərini gətirir. Deyir ki, əgər kafilə sənin yerivə girdisə. Tam ki, məsəl üçün Azərbaycandır. Məsəl üçün tam ki, işğal rayonların biridir. Və orada ibadə-tofi təvhidəhlidir. Əgər ora ermənlər girdisə, orada məsələn tam ki, məsəl üçün deyək də hər hansı bir rayon, tam Zəngilan olsun, Qubadlı olsun, işğal olunmuş rayonlardan biri. İbadət edir, məscid təvhid din yaşayırlar. Ora ermənlər girdisə, məsələn Qədi O vaxt artıq prezidentin fərmanın gözləmirlər. O prezidentisindən sonra. Yox, döyüşmür. O vaxt artıq nədir? Fard line o cəmiyyətə ki, dərhal müqavimət göstərsinə. Amma sonra artıq prezidentə çıxanda prezidentin özünün qoşunları, ehtiyatı və yax sonra tərtiblənin. İlk vaxt nə lazımdır? Nə olar? Artıq fard line olur. Bu, birinci aldı İkinci halı odur ki, əgər prezident fərman veysə, nə, prezident deyəndə biz prezidentin hakim, söhbət, yəni ondan gedir ki, yəni, dövlətin şəri hakimidir və attə rəhbəridir, kimdir? Əgər o hakim, sultan əmir verirsə, necə Allahusmanı quran kəndirə buyur ki, fən Əgər siz cihada çağırsalar, neyin, neyin, cavab edin, cihada da kim çağırır insanı? Hakim. İndi orada məsələni araşdırmırıq. Princət müsəlmanı olmalı, üstünə olmalı, o ayrı məsələdir. Əsas hədəfimiz nədir? Əmr verən kim olmalıdır? Hakim. Yoldan keçən, iki cihad kitabı oxuyan, iki gün video diska baxan, o çağırmır. Bunu bilməyən alıdır. Yəni kimcə gelib, iki orada o, mücahidlərin davasını döyüşdən, o, cihad, cihad uçaq, onun ixtiyarı yox çağırmır. Çünki əmr verir, onun nəyində döyür? Salahiyyətində deyil, aydındır. Dedi ki, hakimin əmri, ikinci hakim əmr verərsə, yəni bir növ desəy, bizim dinlə desə, əgər səfərləbəyli olsa, əgər hakim desə ki, ay ermənlər, cumur bizə döyüşü lazımdır, Q ə, məsəl üçün 18-dən 35-ə qədər. Deməli bu nədir? Bu artıq fardulayındır. O yaşda olan, düzdür? Söhbət qadından gəlmir, söhbət kişidən gedir. Ola da bilər ki, bəzi hallarda əgər qadına da ola bilər. Ancaq şəri məsələlərin Daha doğrusu, bu cihad məsələsində demək olar ki, əhlüsünlə bir çox alimlərin rəyinə görə burada qadınlar mükəlləf deyirlər. Baxmayaraq ki, qadınlar döyüşlərin çoxunda sahabilərə kömək ediblər. Necə ki, Uhudda, Bədirdə, Ayşə Radiyalan və başqa qadınlar xəstələri tədavi eləmək, su verəmək, başqa işlərlə yəni məşğul olublar. Və e, eyni zamanda Peyğəməsəm hər dəvə döyüşə gedəndə zövcələrlə birini və birini çəksini aparırdı. Və üçüncü cəhadın, Hüsemi Rəhamə Allahın dedi ki, fərd ulayın olan halı o vaxt olur ki, əgər sənə ehtiyac varsın. Nə deməkdir bu sənə ehtiyacı var? Tam ki, sən əskər xidməti keçmirsən, məsəl üçün, e, nə deyim, tam ki, pebo, yəni pevo nədir? allah, allah. Hava müdahale, bilmərdim onu, mən şey demək istəyirdim, -tank, tanklar topnazadan vuranlar, <gülüyor> alt <Artirli>, reylə, ağır alt <artirli. gülüyor> reylə. orada xidmət eləməsər, məsələn, orada da müəyyən növsi silahlar var ki, o da hükumətdə qeyd olunub ki, bunu məsəl üçün 10 ildə 500 nəfər bunu tədrib eləyib, öyrənib. Bax, o vaxt da artıq prezident fərman versə ki, hakim fərman versə ki, Fulan alt reylə yani iştədənlər gəlməlidir, bu vaxt da sənin nə oldu? Fərz oldu. Yəni, niyə görə? Çünki onun mütəxəssisi sən olduqa görə. Aydındır. Və başqa halda isə cihad nədir? Fardul küfəyədir. Əgər belə bir açıqlamalar varsa, belə bir təfsilat varsa, o insanlar necə onu deyirlər, deyirlər ki, cihad fardul ayındır. Yəni, biz artıq e, qısa da olsaq, xəbərimiz var ki, bilirik ki, aynan küfəyənin arasında nə fərq var? Aydındır. Və ona görə qeyd edirəm ki, yenə də təsdiq edirəm, yenə də e, Təkrar eləyirəm ki, əgər o insanlar onun lügəti, mənasını bilsəydilər və onun dalında hansı şəri məsələlər yəni onu bilsəydilər, onlar o sözü tərəfüz etməzdilər. Çünki gör nə boyda arasında yəni fərq var. Və eyni zamanda İmam-ı Allah qeyd edir ki, qeyd etdiyimiz kimi, yəni Peyğəmbər s.ə.v o sualların müqabilində neynədir? Onlara cavabını verdi. Yəni, əgər bir insanın bir ibadət əhlinin, tohvid əhlinin, əgər halı bugün bu əməllərə cavab vermirsə, o, hansı əməl ona münasibdir? Şəkiyyordur ki, bu əməl. Əgər bu insan bugün e, sigarət çəkir, zahiri asillər eləyir, camat namazına iştirak eləmirlər, cümələrə gəlmirlər, o, hansı cihaddan danışır? Və ya da ona hansı cihaddan sən danışasan? Cüqu cihad əməllərin içində Belə deyəsək, ən ağırı sali, necə pəhəmizələn, bilir ki, e, İslamın ən yuxarı zilvəsi nədir? Cihaddır. Aydan necə deyir, onun sütunu, namazı ən yuxarı zilvəsi nədir? Yəni, cihad, cihad nədir? Sən canıbı Allah yolunda verirsən. Və ən yüksək də cəhəd hansıdır? İnsan canı ilə, malı ilə gedir və ne iləməyir? Qayıtmır. Bugünkü bəzilərimiz kimi, hansı ki, e, deyir, deyir deyəndə sən niyə gedimsə, dirək ki, gedərəm, gedərəm, bir də ən getdiyi alınan gömrüyü keçdi, ki, ələ, mən getim ki, ola belə deyil, də Allah belə indi gedib-gedməyib, gedib, yəni, zayrın o da ki, onu heç dilə getirməyəm, çünki bu, ixtlasın olan əməldir. Amma gedib-gəlmə, mən gətdim, orada mücahidlər var idi, orada belə var idi, orada video baxıb biz də deyə bilərik ki, orada nə var, nə yox idi. Amma həqiqətən isə bu əməli gedib-gəlib ifşə eləmək, yaymaq o insanın özünün birinci ixilasına zəddi. İkinci, e, böyüd gəlisə, hansı ki, e, Peynəlisəm dediyi kimi, deyəndə ki, şəhid hansı, dedi ki, Allah yolunda ölən, yəni canı ilə, malı ilə gedir və ne iləmir? Yəni, qayıtmır və bu əməl əgər bu cür ağırdırsa, insan yəni, canını Allah yolunda verir. Yəni, deyir ki, mənim canım Allahındır, gedir, Allaha təhsim edir, əmanəti qaytarır Allah s.w. Ər bu əməli tələb eləyən insan, o gedənə qədər hansı səviyyədə olmalıdır? Sıqeyi çəkməlidir, yoxsa qəlyan çəkməlidir, yoxsa balağını uzatmalıdır, yoxsa burada cahil qızlara e, ibadə eləməyə kafir deyə bizdən eləməlidir. Hansı, hansı səviyyədə olmalıdır ki, o canını Allaha verə bilsin. Bu ağır balaca məsələ deyil, ağır məsələdir, ağır sözdür ki, onu tələfiz eləyirlər və həqiqətən də onun dalında diandığını bilmirlər. Buna görə də e, belə demək olar ki, o dedikləri yəni iddiasız. Əgər biz görürsə ki, zahirən bu insan, bu insan namazları səhlənkarlıq edir, fəcri bıraxır, süt namazını daimən gün çıxandan sonra qılır, işə namazını Allah bilir, məğrib işanı birləşir, meçsə kimliyin əmir və zahirən bunda biz asilə görürük, zahiri asilə, siqəri və başqa-başqa asilə. Bu insan cihaddan danışırsa əgər, biz onun ixilaslı olub olmağı necə bilə bilərik? Əgər insan bacardığı əməllərdə ixlaslı döyülsə, sadıq deyilsə, Əgər insan özün bacardığı əməllərində sadıq deyilsə, insan bacarmadıqları necə tələfiz edə bilir? Aydındır. Və sonra isə Peyğambəsən buyurur ki, Deyilər, ya Rəsulə, sonra hansı buyurur ki, Həccün məburur, deyir, qəbul olan həcc. Və buyurur ki, qəbul olan həcc. Demir ki, edilən həcc. Və bu da onu göstərir ki, Həc bu əməllərin içində ən ağırıdır və həc yeganə e, ibadətdir ki, belə deyəsək, daha düzgün olar ki, yeganə ibadətdir ki, orada ibadətlərin bütün növləri olur? Şamil olunur. Əgər lə ilə ilə Allah kəlməsi dinlən idisə, onun eytiqadı qəlblən idisə və namaz zahirən idisə, yəni, görürük ki, Həccdirsə və zəkat isə sırf malla insa, ancaq göyür həccə bu əməllər nə olur? Cəmləşir. Yəni sənin malın gedir, getmir. Gedir. İndi bizdə tempoyla Azərbaycanda 3700 manat ver, al, bir bir dənə maşın al, ver həccə Aydın yəni, da, Yəni dönə boyda bahadır. Malı gedir, getmir. Canı gedir, getmir. Səfər, yol, ora düş, bura düş, ora qas, bura get, düzdür? Sonra Dillə ibadəti əməli var, əməli var yoxsa yoxdur. Çünki e, həcc ibadəti özü demək olar ki, çoxu dillə olan zikirlərdir. Ərafada, e, Müzəlfədə, Minada lebbeyk və hər bir halda dillə zikir var. Və eyni zamanda bədənlə olan ibadəti, orada şeytanı daşdır, yəni şeytan Ümumi yalib e, daşlaqları, böyük, kiçik, daş, atılan yerləri daşlayır, sonra minaya gedir, mücəlifəyə gedir, təvaf edir, səhv məruv edir və bütün ibadətlərin forması burada nə olur? Cəmləşir. Və bu baxımdan da bu ən ağır ibadət sayılır. Və ona görə Peyğabı Səlam bu ibadəti e, deyəndə ki, ya Rasulullah, hər il mi vacib oldu? Nə dedi? Dedi, xeyr, əgər deyirsəm, hə, vacib olar və dedi, bacarmazsınız. Çünki həccə Allah Osmanlı Quran kəmdə buyurur ki, mən istətə eləyə hissə bilək, kim bacarırsa. Bacarıq da burada təhəccə mal ilə deyil, təhəccə bədən deyil, burada həm mal, həm də bədən nəzərdə tutulur. Çünki görəsən ki, bəzi qardaşların imkanı var, amma canı nədir? Tutmur. Yəni, zəifləyir. Yəni, hədc qabaq gözən xəstəliyə meydana gəlir və hədc eləmir. Və bəzi isə canı top kimidir, maşallah, amma imkanı yoxdur, gedə bilmir. Və hədc isə həm can, həm də mal normallığı cəmləşməlidir və bacarıq da budur. Və e, inşallah bu günlə kifayət eləyək və Allah sonra bizi eşli faydanlərdən eləsin. Amin. Allah sonra bizi e, deyib əməl etməyənlərdən eləməsin. Amin. Allah sonra bizi deyib əməl edənlərdən eləsin. Amin. Allah yolunda, e, Allah Osmanlı bizi öz yolunda şəhid edən qullarından eləsin. Əm. Çünki bir çoxları fikirləşir ki, şəhidlik yalnız və yalnız döyük yerində hasılır, xeyir. Necə ki, Ömr radiyallahu anh o şəhidliyi arzu eləyirdi, hətta bir çox sahabələr təəccüblənirdi ki, bəs Peyğambər s.ə.v. Uhud dağın üstünə çıxanda Əvbək, Ömər, Osman və Peyğambər s.ə.v. Uhud dağı neynədir? Sikələndi və Peygam Səhəm əyğın var, dedi, usqut, sakit ol, dedi, sənin üzərə bir peyğəmbər, bir siddik, iki də şəhid var və Ömər Radiyalan da daimən şəhidliyi arzu edirdi və sahabələrə deyirdi ki, hətta Ömər Radiyalan öz dövründə bütün demək olar ki, kitab əhlini, müşri kafirlərini inəmişdi, məddəndən çıxarmışdı, yalnız-yalnız biri qalmışdı, Firuz, Firuz əbədi, həmən Firuz qalmışdı, yəni ə, ə, Farsdan gəlmə Firuz idi. Nəccar idi, yəni o, o ağac işinə məşğul olan idi. Və sahabilər deyir ki, burada heç kim yoxdur. Bu Ömər radiyallahu anh, bura necə şəhidli nəsib olacaq? Məhz həmən o e, otpələsin, mədusun əli ilə də Ömər adına oldu, yəni şəhid oldu. Və Allah subhanələ, bizi də Allah yolunda, yəni şəhidlərdən eləsin. Allah subhanələ, bizi eşilib ed, ed, ed, ed, ed, ed əməl edəndən eləsin. Amin. Və Allah subhanələ, bizim Millətimizə, rəhbərimizə, bizim ümmətimizə hidayət versin. Allah-u səhəm bizimlə dövlətimizi Allah-u səhəməndən şəriyyəti ilə mühakimə edənlərdən eləsin Amin. və Allah-u səhəməndən bizi əməllərimizdə, dilimizdə, bizi sadiq eləsin Amin. və düzünə Allah bilir və səhəli Muhammədin və aləli Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.